Hraběs angmorporku Desátník lord C. V. je V. -H -H. Tichý šum hovoru utichl, hlavy se obracely. Někde v davu se někdo začal smát a byl rychle umlčen svými sousedy. Lady Žralounová popošla ku předu. Byla to vysoká, hranatá žena s ostrými rysy a orlým nosem, což byla charakteristická rodinná podoba. Podobala se sekeře, kterou po vás někdo hodil. Pak se uklonila. Všude kolem ní se ozývaly úžaslé vzdechy a tu a tam nějaké zachychotání, ale Lady Žralounová vrhla na své hosty krátký pohled a všichni se začali klanět. Kde si v pozadí místnosti někdo začal – Ale vždyť ten chlap je neuvěřitelný bur. Ale někdo ho zarazil. Noby se rozhlédl po kruhu předkloněných lidí. Někdo něco vtratil? Jestli chcete, pomůžu vám hledat. U lokte se mu zjevil sloužící s podnosem plným nápojů. Něco k pití, milordy? Jo, pintu starýho, hle majždě. Mnoho čelistí pokleslo. V lejdy žralounové však přece jen zvítězila dáma. Starého hlemíždě? opakovala, aniž hnula brvou. E, to je značka piva, madam, vysvětlí sloužící. Lady Žralounová zaváhala opravdu jen na chviličku. Myslím, že major domu spije pivo. Postarejte se o to, ano, a já si rovněž dám pintu hlemíždě. Jaký vzácně nový nápad! Její prohlášení mělo rozhodující vliv na přítomné, kteří tak poznali, která strana veky jen mazána paštikou z husích jater. No tohle, skvělé, to je ale nápad, kapitální. Dám si taky pintu, já taky, tady ještě jednu. Hoho, ho, ho úvav ne, Hle fem, hlemíždě pro všechny. Ale vždy ten chlap je absolutní Milč. Elánius přešel mosazný most velmi opatrně a počítal přitom hrochy. Byla tam sice devátá postava, ale ta se opírala o zábradlí a mumlala si svým podivným, ale Elániovi nijak nebezpečným způsobem. Slabý větřík přinesl k Elániovi pach, který přehlušoval i zápach řeky. Byl to odér tak silný, že musel v mnoha lidech doslova budit děs a Elániovi bylo jasné, že ho může vydávat jen skutečný poděs. Vyprdnout se na ně, vyprdnout se na to, já jim říkal. Postavte to a pak stáhněte konec. Stoletej chroust a kreveta. Já jim to říkal, jsem jim to, ale co pak mě někdo poslouchá? Dobrý večer, rumé, řekl Elánius, a se unavoval tím, aby si postavu prohlédl. Starý smrdě Rum se k němu přidal a vykročil po jeho boku. Vyprdnout se na ně, vyšoupli mě, tak jsem šel, jistě rumé. A kreveta? vyprdnout se na ně, to říkám já, namazal jsem to po té straně s máslem. Královna Moly vzkazuje, abyste si hlídal záda, pane. A cože? Vlepší ho smažit. Aby jim kolhoty schořeli se na ně vyšal mě z toho voni a ty jejich velký lasičky. Žebrák se odkýval stranou, okraj odřeného kabátu vlekl po špinavé zemi a v zápětí zmizel v mlze. Jeho malý pejsek klusal před ním. V kuchyni vládl strašlivý zmatek. Cože, starého výstředníka? Hlemížďova starého výstředníka vrtěla hlavou Butler. Další 104 pinty. Butler pokrčil rameny. Harry, Sid, Rob a Jeffrey, každý dva táci a honem ke králově hlavě. A co dělá jinak? No, předpokládalo se, že někdo přednese nějaké verše, ale on jim zatím vypráví anekdoty. To je jako veselé historky. Hm, tak tímhle slovem bych to nevyjádřil. Bylo až neuvěřitelné, že i neproniknutelnou mlhou může pronikat husté mrholení. Vítr fičel otevřeným oknem a točil se místností tak, že musel Elánius okno zavřít. Rozsvítil svíčky na stole a otevřel svůj zápisník. Pravděpodobně měl použít démonický organizátor, ale on raději viděl své poznámky před sebou pěkně napsané a srovnané černé na bílém. Napsal si arzenik a kolem udělal kruh. Kolem kruhu napsal nechty otce Tubelíka, pak Krysy, vetinary a paní Klidníková. O něco níže na stranu si poznamenal golemové a udělal další kruh. Kolem toho napsal otec Tubelík a pan Pohobka, po chvilce zamišlení připsal ukradený díl a směska. Pak proč by golem přiznával něco, co neudělal? Chvíli upíral pohled do plamené svíce a napsal. Krysy něco sežraly uběhla další chvíle. Jakou věc měl ten kněz, že je všichni chtěli? Zdola se ozvalo zvonění zbroje. Vrátila se hlídka. Bylo slyšet, jak desátník křičí. Slova, napsal si Elánius. Co měl pan Pohobka? Trpasličí chleba? Nebyl ukraden. Co měl jiného? Elánius prostudoval své poznámky a napsal pekárna. Chvíli si slovo prohlížel, ale pak je vygumoval a nahradil slovem pec. Udělal kroužek kolem pec a kroužek kolem ukradený díl a oba kroužky spojil linkou. Pod nechty starého kněze byl Arzen. Třeba kladl otrávenou návnodu na krysy. Arzen se používal k mnoha různým účelům. Klidně jste si ho mohli u nejbližšího alchemisty koupit pytlík. Napsal si arzeniková obluda a s pohledem upřeným na ona dvě slova se znovu zamyslel. Pod nechty býval prach a různá nečistota. Když se lidé s někým prali, našla se za nehty krev a kousky tkání. Ale málo kdy se tam našel kvalitní tuk a arzenik. Znovu si prohlédl stránku a po dalším zamyšlení připsal. Golemové nejsou živí. Myslí si ale, že jsou. Co dělají věci, které oživnou? Odpověď, dýchají, jedí, vylučují. Chvilku pozoroval kotouče mlhy za oknem a pak velmi pomalu a opatrně napsal a vyrábějí další věci. Měl dojem, že mu někde těsně za uchem tichonce cinká zvoneček. Obkroužil jméno nebohého pana Pohobky a tenhle kroužek spojil linkou s jiným, do nějž umístil slova má velkou pec. Hm, pleškot řekl, že v peci na chleba se cihlářská hlína dobře nepropeče. Ale třeba se propeče špatně. Znovu upřel pohled do plaminy svíčky. No tohle přece udělat nemohli, nebo že by ano, Och, bohové, ne, to jistě ne. Ale vždyť k tomu konec konců nepotřebujete vůbec nic než jíl. A nějakého svatého muže, který ví, jak napsat ta slova. A nikoho, kdo vymodeluje postavu, pomyslel si Elánius, ale golemové měli stovky a stovky let. Během nich se učili používat ruce. A dobře. Ty veliké a silné ruce. Ruce, které se podobaly pestem. A pak hnedle z kraje by chtěli zničit důkazy, ne? Oni by si asi vůbec neuvědomovali, že je to zabíjení. Uvažovali by o tom spíše jako o jakémsi vypnutí. Nakreslil v notesu další nepravidelný kruh. Směska. Stará vypálená hlína rozemletá na prach. Přidali něco ze svého těla. Dorfl měl přece novou nohu, ne? A neudělal si je dobře. Vložili do nového golema kousky svého já. To všechno znělo, no, noby by asi řekl Čunácky. Elánius nevěděl, jak by to měl nazvat on. Znělo to jako nějaká tajná společnost. Žíl mého žílu má vlastní krev. Zatracené obrovské věci opičí se po svých stvořitelích. Elánius zazýval: Spát. Měl by se trochu vyspat. Nebo si odpočinout. Díval se na popsanou stránku. Jeho ruka se automaticky sunula ke spodní zásuvce stolu, jako ostatně vždycky, když měl starosti a pokoušel se myslet. Ne, že by tam poslední dobou snad stávala lahev, ale zvyky želez ozvalo se tiché skleněné cink a jemné svudné zašplouchnutí. Elánova ruka se ze zásuvky vynořila kulatou lahví. Nálepka hlásala, medvídkův lihovar, mek a rad, sladová visky. Tekutina v lahvi nedočkavostí téměř šplhala po stěnách nahoru. Upřeně na ní zíral. Natáhl do zásuvky ruku po lahvi visky a ona tam byla. Ale neměla tam být. Věděl, že ho Karotka i Fred Tračník hlídejí, ale od chvíle, kdy se oženil, si nekoupil jedinou láhev, protože to slíbil Sibyle. A tohle nebyla žádná podezřelá laciná kožalka, tohle byl Mac Arad. Kdy si ho pil, dnes už si ani přesně nepamatoval, proč... Protože v těch dnech většinou píval alkohol, který se měl svou jemností kmek a jako palice na kamení ke kladívku vnitřního ucha. Kde na něj tenkrát vzal? Ty peníze musel někde najít. Vzpomínal si, že si jen přičichl a už měl pocit, že je svátek prasečí hlídky. Jen tak si čichnout. A ono na to, to je ale Přingera, včera v noci to nic takovýho nedělalo, dopověděl desátník knoblhoch a vrhl na kolem stojící společnost zářivý úsměv. Rozhostilo se ticho. Pak se někdo v zástupu začal opatrně smát. Byl to jeden z těch smíchů, jejichž majitel si není jist, zda ho ostatní v zápětí neumlčí. Pak se k němu přidal druhý a další dva. Nakonec celá společnost propukla v bouřlivý chechot. Noby se hřál na výsluní svého úspěchu. A znáte ten Matam Klačanovi, jak přijde do baru a nese si sebou takový malý pijánko? Myslím, přerušila jej opatrně ale pevně madam Žralounová, že bife je připraveno. Máte nějaký vepřový nožičky? Není nic lepšího pod než talíř vepřevých nožiček. My tady obvykle tak exotická jídla nemýváme, odpověděla mu lady s vyrovnanou tváří. Sandwich s vepřovým kolínkem a mm, nikdy jste neokosila vepřové nožičky nemají chybu. E, Nepravděpodobně, ale zase to nepatří zrovna k delikate s ním, upadla Lady Žralounová do rozpaku. Ale děte, když to chcete mít, já vybraný, pak z toho stáhnete kůži a uříznete paznachty, no. Seržant Tračník otevřel oči a zasténal. Pekelně ho bolela hlava. Něčím ho praštili. Mohla to být klidně pavlač. A taky ho svázali. Měl pevně spoutané ruce a nohy. Kolem byla tma a jak se zdálo, ležel na nějaké dřevěné podlaze. Ve vzduchu se vznášel mastný pach, který mu připadal neobyčejně známý, ale ke své zuřivosti ho nedokázal poznat a zařadit. Jak si jeho oči pomalu přivykali na okolní temnotu, Všiml si tenkých, světlejších linek, které patrně ohraničovaly dveře. Kromě toho také slyšel hlasy. Pokusil se zvednout na kolena a znovu zasténal, protože mu hlava téměř vybuchla bolestí. Když vás lidé svážou, je to většinou špatné znamení. Samozřejmě je to zase lepší, než kdyby vás rovnou zabili, ale taky to může znamenat, že si vás zatím jen tak odložili stranou a zabijí si vás později. Něco takového se dříve nestávalo, pomyslel si. Za starých časů, když jste chytili někoho při krádeži, většinou jste mu ještě při odchodu podrželi otevřené dveře, což vám zaručilo, že jste nepřišli ani o život, ani o žádnou důležitější část těla. S využitím úhlu mezi stěnou a těžkou bednou se mu podařilo postavit. Tím sice svou předchozí pozici příliš nevylepšil, ale když mu utichlo strašlivé dunění v hlavě, doskákal saunož ke dveřím. Za nimi bylo stále ještě slyšet hlasy. Zdálo se, že je tady kromě seržanta tračníka v Maléru ještě někdo jiný. Šeško. Zavolali jste mě sem kvůli tomuhle? Vlít se je velkodlák. Aha! ne nějaký takový padělek jako vy. Skutečný dvojtovarec. Když hodíte minci, dokáže ucítit, kterou stranou padne dolů. E, co kdybychom ho zabili a tělo potom odtáhli někam jinam? A to si myslíte, že vlkodlak nedokáže poznat rozdíl mezi mrtvým a živým tělem? Seržant Tračník tiše zasténal. Hmm, co kdyby jsme ho prostě tou mlhou někam odvedli a pak. Stopou ucítěj, stejně dobře, hlupáku! <laughs> A proč jste ho nenechali, ať se klidně rozhlédne kolem, co by tak mohl najít? Toho policajta znám, je to tlustý starý zbabilec, jehož mozek je sotva větší než <těk> <těk> prasečí, neustále páchne strachem. Seržant Kračníkem doufal, že v nejbližší chvíli nebude páchnout ještě něčím jiným. Pošlete za ním Mešuga. <laughs> to myslíte vážně, pane? On nám hodně starne. V noci občas chodí sem a tam a křičí a to oni většinou nedělají. A hodně praská. Věřit, že ti hloupí golemové něco udělají pořádně by bylo... Každý ví, že golemům nesmíte důvěřovat. Aha, tak na něj dohlédněte. Slyšel jsem, že Elánius je... O Elániase postarám. Tračník se opatrně odšoural ode dveří. Neměl nejmenší představu o tom, co je začtáhle věc, kterou vytvořili golemové a které se říkalo Mešuge. Cítil však, že by nebylo špatné být od té věci co nejdále. Kdyby byl seržant Trčník konstruktivní bytost, jako sam Elánius nebo kapitán Karotka, tak by našel nějaký hřebík nebo něco, čím by si uvolnil pouta, že? Jenže ta pouta mu objímala zápěstí velmi pevně a zařezávala se mu do masa, protože provaz byl tenký a mnohokrát obtočený. Kdyby našel něco, o co by s nimi mohl třít. Jenže, na neštěstí a protivší logice, někdy lidé své oběti uvězní v místnosti, kde není jediný hřebík, jediná třecí plocha, jediný střep nebo podobný vhodný předmět Nemluvě o nářadí, které v případě potřeby umožní hrdinům mnoha příběhů a seriálů postavit provizorní pancéřilý automobil. Podařilo se mu znovu opatrně klesnout na kolena a pomalu se přesouval po prknech. Stačila by větší tříska, kus kovu, do široka otevřené dveře s nápisem Svoboda, vzal by za vděk čímkoliv. Našel jen malý kroužek světla na podlaze. V jednom z prken vypadl suk a otvorem vnikalo dovnitř zlatooranžové světlo. Tračník si lehl na zem a přiložil oko k otvoru. Na neštěstí to přivedlo do bezprostřední blízkosti otvoru i jeho nos. Zápach byl strašlivý. Měl pocit, že tam dole vidí něco vodnatého nebo alespoň tekutého. Musí být nad jedním z mnoha podzemních kanálů, které byly postaveny před dávnými lety a křižovaly celé podzemí města. A tenhle vedl pod jatkami. Pak čpavku se zavrtával tračníkovi do Čichových buněk jako nebozes. A přece tam dole bylo světlo. Zadržel dech a znovu přiložil oko k otvoru. Několik stop pod ním byl velmi malý vor. Na něm leželo půl tuctu krys a uprostřed hořel kratičký zbytek svíčky. Pak se v jeho zorném poli objevila malá pramička. Na jejím dně ležela mrtvá krysa a na prostřední sedačce seděl a vesloval e, – Pošukolulu! – skřítek zvedl hlavu. – Kdo je to tam nahoře? – To jsem já, tvůj starý dobrý známý, Fred Trečník. Můžeš mi Můžeš mi nějak pomoct? A co tam děláš? Jsem svázaný a chtějí mě zabít. Proč to tam dole tak strašně smrdí? To je starý kotevní poták. Vedou do něj odpady z celých jatek a okolí. Jeden cejtí, jak mu to přetahuje všechny trubky, co? Říkají mi, král zlatý řeky, jo? Chtějí mě zabít, Arture, tak se moc nezdržuj. Aha, dobrá připomínka. V tračníkově hlavě na okamžik převzali velení zoufalé nervové buňky. Byl jsem na těch chlapků, co tráví tvé krysy. To je cech lovců, krys, zavrčel temně Lulu a málem opustil vesla. Já věděl, že to byli oni. Tohle je ta to místa, odkud mám ty krysy. A taky jsem našel další. Jsou tuhý, jak co očky dobat. No, vidíš. A já potřebuju ty jména oznámit veliteli Elániovi. Osobně a se všema rukama a nohama. Zvlášť na tohle je on strašně háklivej. A víš, že ležíš na padacích dveřích? Počkej na mě. Pak odvesloval z dohledu. Tračník se převrátil na záda. Po chvilce se ozvalo škrabání ve stěně a v zápětí ho někdo kopl do ucha. Oh! Koukaj z toho nějaký prašule, nadhodil pošuk Lulu a pozvedl zbytek svíčky. Byla to jedna z těch, co se dávají na dětské dorty. co činnost v zájmu veřejného blaha? A je je, takže žádný prachy, co? Spousta, slibuju, rychle mě rozvaš. Je to naštěstí jen nějaký špagátek, vůbec to není pořádný pro vás. Kračník cítil, jak mu povolují ruce, i když si v zápětí uvědomil, jak má tuhá zápěstí. Kde jsou ty padací dveře? Ležíš na nich. Jsou dobrý na vyhazování věcí, Ale ze spoda to vypadá, jakože už je dlouho nikdo nepoužíval. Poslyš, tam dole je mrtvá krysa na každém kousku. Má za ty, jak tvoje hlava a dvakrát tak mrtvý. Já si říkal, že ty, co jsem tenkrát chytal pro za, byly nějaký krotky. Ozvalo se tiché zadrnčení a tračník cítil, jak se mu uvolnily nohy. Opatrně si sedl a začal si je masírovat, aby v nich obnovil krevní oběh. Nevede odsud nějaká jiná cesta? Pro mě spousta, ale pro takových slona jako seš ty ne. Budeš si tam muset odplavat. To, to chceš, tý... abych skočil do toho? Jen se neboj, u se v tom nemůžeš. Jsi si jistý? Jo, ale moh by seš udusit. Znáš tu řeku, o který se mluví? Co se po ní každý jednou pustí proti pravdu i bez pádel? Ale tohle snad není ona, že ne? Tohle tak smrdí kvůli jatkám. tak v ohradách je vždycky trochu nervózní. Živě si dokáží představit, jak se cejtí. Přede dveřmi něco zapraskalo. Tračníkovi se podařilo vstát na nohy dveře se otevřely. Dveřní otvor vyplnila postava. Proti světlu za dveřmi byla vidět jen obrovská silueta a pár rudých trojúhelníkových očí. Tračníkovo tělo, které bylo v mnoha ohledech mnohem chytřejší než jeho mozek, převzalo velení. Naplno využilo adrenalinu, které do něj napumpoval zmatený mozek a jako vymrštěno perem vyskočilo sounoš vysoko do vzduchu. Když pak tračník padal, zamířil špičkami okovaných bod k podlaze a narazil jimi přímo do padacích dveří. Letitá špína a prorazlé železo povolili. Tračník propadl dolů. Naštěstí se jeho tělo uvědomilo, že si musí při pádu do oné strašlivě páchnoucí říčky držet vlastní nos. Když dopadl do proudu, udělalo to žbdov. Mnoho lidí, kteří z nějakého důvodu spadnou nebo skočí do vody, se snaží co nejrychleji nadechnout. Seržant Tračník se naopak snažil co nejdéle nenadechnout. Ta druhá možnost byla tak strašná, že se obával na něj jen pomyslet. Vynařil se vysoko nad hladinu a byl na ní udržován mimo jiné i tlakem různých plynů, které se uvolnili při jeho pádu do proudu. Několik kroků od něj se divoce zazmítal, vor pošuka Lulu a plamen svíce vzplanul modrým plamenem. Někdo mu přistál na helmě, kde se usadil a začal tračníka pohánět kopanci patami jako žokej při závodech. Vpravo, v bok a teď rovně! Tračník se dral hustým proudem, napůl plaval a napůl kráčel. Zoufalství mu propůjčilo sílu. Později sice bude od onoho žokeje vyžadovat, aby zaplatil i z úroky, ale teď, teď za sebou tračník nechával hlubokou brázdu. Trvalo několik vteřin, než se stačila zavřít. Nezastavil se, dokud mu pokles okolního tlaku nesignalizoval, že se ocitl na volném vzduchu. Zatápal v temnotě a nahmátl hrubé dřevo jednoho z pilířů přístavního můstku a s hlasitým sípěním se k němu přitiskl. Co to bylo za věc? To byl golem. Podařilo se mu natáhnout ruce tak, že se zachytil vrcholku můstku, pokusil se vytáhnout nahoru, ale s tichým žblontnutím padl zpět do vody. Hej, neslyšel jsem něco? Seržant tračník vyletěl z vody jako řízená střela voda vzduch a přistál na přístavním můstku, kde zůstal zhlasitým oddechováním ležet. A pcha, byl to nějakej pták. E, jak ti říkají kamarádi, Lulu? Nevím, já žádný kamoše nemám. Ale božíčkou, no to je divný. Lord z Noblhochu měl teď velké množství přátel. Tak vzhůru do němaty, šup s ní Matejla. Kolem se rozlehl výbuch smíchu. Noby se uprostřed zástupu šťastně usmíval. Nedokázal si vzpomenout, kdy si naposled užil tak skvostnou zábavu a byl přitom celý oblečený. Ve vzdáleném rohu salonu Madame Žralounové se tiše zavřely dveře a v pohodlné kuřárně za nimi anonymní lidé pousedali do kožených klubovek a jeden po druhém se začali s očekáváním rozlížet. Nakonec si jeden z nich řekl, je to úžasné, vážně úžasné, ten muž má skutečně charisma. A co tím chcete říci? jen to, že je tak příšerný, že to lidi fascinuje, stejně jako ty jeho historky. Všimli jste si, jak ho lidé pobízejí, aby pokračoval, protože ve skutečnosti nejsou z to uvěřit, že existuje někdo, kdo dokáže takové vtipy vyprávět ve smíšené společnosti. No, abych řekl pravdu, mně se nejvíc líbil ten vatr mrňavým chlápkovi, co hrál na to piano. A jak se chová u stolu, všimli jste si? Ne, no přirozeně. A ten zápach, nezapomeňte na ten zápach, není ani tak hrozný, spíše zvláštní. E, abych se vám přiznal, zjistil jsem, že nos se vám po prvních pár minutách přizpůsobí a pak je to docela. Já jen říkám, že jistým nepochopitelným způsobem přitahuje lidi. Jako veřejná poprava. Nastala chvíle přemýšlivého ticha. Je to veselý, malý, tatrmén, jistým způsobem. Ale rozum mu moc nepobral. Dejte mu jeho pintu, pivátelí, z toho těch věcí z kopítky, a on bude šťastný jak prase v kališti. Řekl bych, že tento výrok byl poněkud urážlivý. Pardon, já znal několik výstavních prasat. Jak pak by ne. Ale věřte mi, že si klidně dovedu představit, jak sedí, popijí pivo, jí své vepřové nožičky a přitom podepisuje královské výnosy. No, ano, to ano, ehm, de, myslíte, že umí číst? Záleží na tom. Další chvíle ticha vyplněná horečnatým během myslí. Pak někdo řekl. A ještě jedna věc. Nebudeme si muset lámat hlavu s tím, že by mohl přijít na svět nějaký ten potomek, který by byl nevyhovující. A proč myslíte? <laughs> Dokážete si představit nějakou princeznu, která by si ho vzala? No, říká se o nich, že jsou schopné milovat krkavce a líbat žáby. No ano, ale to jsou jen žáby. A samozřejmě moc a královská hodnost jsou moc na Jak byste řekli, že silná? Ticho. Pak, no, takhle silná asi ne. Zatím si vede skvěle, vítečně. To drak vymyslel geniálně. Předpokládám, že ten malý šašek není skutečný hrabě ani náhodou, že ne? Nebuďte blázen. Pleskot seděla neohrabaně na vysoké stoličce za svým psacím stolem. Měla kontrolovat patroly, jak odcházeli, střídali se a zase přicházeli na strážnici. Několik mužů na ní vrhlo podivné pohledy, ale ani jeden z nich nic neřekl a ona už se začínala pomalu uvolňovat když na strážnici přišli čtyři trpaslíci z královské cesty. Ti na ně nezakrytě zírali, hlavně na její uši. Jejich oči pomalu putovali dolů. V Ankh morporku neexistovalo u stolů nic takového jako přední krycí panel. Všechno, co bylo obvykle vidět pod stolní deskou, byla dolní polovina seržanta tračníka. Z velkého množství velmi dobrých důvodů, proč nebylo třeba zakrýt spodní část seržantova těla, bylo nebezpečí, že by vzbudil něčí nezdolatelnou vášeň až někde mezi posledními. To jsou ženský šaty, že jo, řekl jeden z trpaslíků. Řiťka polkla, proč teď tak nějak předpokládala, že bude Angua na blízku? Lidé se vždycky uklidnili, když se na ně Angua zasmála. Bylo to úžasné. No, co má být? Můžu se snad oblékat, jak chci, ne? A v uších, eh? No, to je... Moje matka by nikdy... Ork, to je nechutné. A na veřejnosti. Co by se stalo, kdyby sem náhodou přišli děti? Já vidím vaše kotníky, prohlásil další trpaslík. Tak o tomhle si promluvím s kapitánem Karatkou, prohlásil rozpáleně třetí trpaslík. V životě mě nenapadlo, že se něčeho takového dožil. Dva z trpaslíků se vydali k celám. Třetí pospíchal za nimi, ale ještě předtím znovu zabloudil pohledem porstůl. Pak vrhl na pleskot pološílený pohled e, překrásné kotníky, řekl a odběhl. Čtvrtý trpaslík čekal, až byli ti ostatní pryč a pak se pomalu přisunul ke stolu. Pleskot se nervózně roztřásla. Nedovolujte si pronést jediné slovo o mých nohou. Ehm, trpaslík se rychle rozlédl kolem. To má rtěnku, jo? Ano, a co má být? Ehem, trpaslík se naklonil ještě více ku předu, znovu se rozhlédl tentokrát spiklenecky a zeslabil hlas do sotva slyšitelného šepotu. Ehm, heleďte, nemohla bych si ji zkusit. Angu a s karotkou procházeli hustou mlhou a vejma kratičkých anguiných pokynů týkajících se směru šly mlčky. Pak se zastavili. Až dosud dorflův pach, který přesněji řečeno onen pach starého masa a dobytčího trusu, směřoval přímo do čtvrtě jatek. Prošel touhle uličkou, řekla. To znamená, že se prakticky vrací. A pohybuje se rychleji a je tam spousta lidí a uzenek? Karotka se dal do běhu. Množství lidí a vůně uzenek znamenali, že se někde odehrával nějaké pouliční představení, kterými Ank Morpork žil. Okus dál v uličce byl chumel lidí. Už tam musel nějakou chvíli být, protože v jeho zadních řadách bylo vidět známou postavu s podnosem, která se stavěla na špičky, aby viděla přes hlavy spoluobčenu. Co se to tady děje, pane kolíku? Uch, oh, zdraví, z kapitény. Chytili tam golima. Kdo ho chytil? No, nějací chlápcí. Teďka si šli akorát prokladivé. Před karotkou se mačkal Dav. Předpažil a spojil ruce, pak i až k ramenům zasunul mezi nějaké dva lidi a rozpažil. S funěním a nadávkami se Dav rozevřel jako moře před prorokem vyšší výkonnostní třídy. Dorfla zahnali do pasti na slepém konci uličky. Ke golemovi se opatrně přibližovali tři muži z kladivy. Přistupovali k němu pomalu, jako člověk, jenž nemá příliš chuť zasadit první ráno, protože se bojí, že by druhá rána už mohla letět jeho směrem. Golem se krčil u stěny a snažil se ukrýt za svou tabulku, na níž bylo napsáno: Mám cenu 530 dolarů. Peníze? zvolal jeden z mužů. Neumíte myslet na nic jiného než na peníze. Znovu se pokusil pozvednout kladivo. Když se mu jakoby zaseklo za ramenem, udělal málem přemet. Peníze jsou jediné, na co dokážete myslet vy. Stačí, aby vám někdo řekl nějakou cenu. Už se karotka a vykroutil mu kladivo z ruky. Co pak se to chystáš udělat, příteli? Nemůžete nás zastavit, Každý ví, že nejsou živí. Ale mohu vás zatknout pro úmyslné poškození osobního majetku. Jeden z nich zabil toho starého kněze. Cože? Jestli je to jen věc, jak by mohla spáchat vraždu? Meč je taky jen věc. Vytáhl svůj vlastní meč, který vydal tichoučký téměř hedvábný zvuk. A jistě byste neobvinoval meč, když vás jim někdo bodnul, pane. Muži se skřížili oči nad kořenem nosu, jak se pokoušel na čepel zaostřit. A Angua znovu zažila onen známý pocit toho, že se ocitla ve světě jiných lidí. Karotka nikomu nevyhrožoval. Nikdy. On ten meč opravdu vytasil jen proto, aby si ho pomocí objasnil a zdůraznil jisté body. A to bylo všechno. Jistě by velmi užasl, kdyby se mu někdo pokusil vysvětlit, že to lidé často berou jinak. Část jejího já říkala. Někdo musí být uvnitř opravdu velmi složitou osobností, aby mohl navenek být tak jednoduchý jako karotka. Muž polkl. E, to je dobrý argument, připustil nakonec. Jo, ale věřit se jim nedá. Prohlásil další z nosičů kladiv. Plíží se kolem, není je slyšet, nemluví. co pak asi mají za lubem. Pak dor flakopl. Golem se mírně zakolébal. No tak, to všechno se teď právě pokouším zjistit. Ale mezi tím vás musím požádat, abyste se rozešli po své práci. Třetí ničitel do města přišel teprve přednedávnem a měl své nápady, protože takoví lidé existují vždycky. Pozvedl své kladivo a otevřel ústa, aby řekl ale vážně, ale najednou se zarazil, protože těsně vedle ucha uslyšel nebezpečné zavrčení. Bylo tiché a klidné, ale proniklo mu ušima rovnou do toho oválného útvaru na horním konci páteře a stisklo prasteré tlačítko s nápisem Prvotní hrůza. Otočil se. Přitažlivá policistka, která stála jen kousíček za ním, na něj vrhla přátelský úsměv. Tedy přesněji řečeno. Ústa se jí v koutcích zvedla a najednou bylo vidět všechny dokonalé zuby pod půvabně vykrojenými rty upustil si kladivo na nohu. Výborně, vždycky jsem ti říkal, že pořídíš víc laskavým slovem a vlídným úsměvem. Zástup na něj zíral s oním výrazem, jaký lidé mývali, když se dívali na karotku. Uvědomovali si s neodbytnou silou, že on skutečně věří tomu, co říká. Ze všech důsledků této myšlenky se většině lidí tajil dech. Pomalu ustoupili a pak se Dav v uličce rychle rozptýlil. Karotka se obrátil zpět ke Golemovi, který klesl na kolena a pokoušel se složit svou rozbitou tabulku. Pojďte, pane Dorfle, my vás ten zbytek cesty doprovodíme. Co pak jste se zbláznili? Zvolal pan Fuseklar a pokusil se zavřít dveře. Myslíte, že bych tohle chtěl naspátek? Je to váš majetek. Lidé se ho pokoušeli rozbít. Měli jste je nechat. To jste neslyšeli všechny ty historky. Já nic takového pod svou střechou nechci. Obávám se, že v tom případě se dopouštíte přestupku. Přesně řečeno znečišťování města. Ale no tak, mluvte vážně. Vždycky mluvím vážně. Vždycky mluví vážně, řekla Angua. Fuseklar zmateně zamával rukama. Uh, může si to odejít, jak chce, kša. Nechce, aby na mých chytkách pracoval takový zabiják. Jestli chcete, tak si ho nechte, když jste tak chytrý. Karotka uchopil dveře, jediným zatáhnutím je otevřel. Fuseklar ustoupil dozadu. To se pokoušíte podplatit státního úředníka, pane Fuseklare? Jste nepříčetný? Já jsem vždycky příčetný. Je vždycky příčetný, povzdechla si Anguol. Policisté nemají dovolena přijímat dary. Ohlédl se k Dorflovi, který stál opuštěně na ulici. Ale já ho od vás koupím za slušnou cenu. Fuseklar se podíval z karotky na golema a zase zpět. Koupíte ho? Za peníze? Ano. Řezník pokrčil rameny. Když vám někdo nabízí peníze, není vhodný čas hovořit o jeho příčetnosti. No, tak to je něco jiného. Stál, když jsem ho kupoval, 530 dolarů, ale teď samozřejmě se mnoho věcí ještě doučil a. Angua zavrčela. Byl to dlouhý večer a pach čerstvého masa a krve jí skutečně brnkal na nervy. Ještě před chvilkou jste ho chtěl dát zadarmo. E, samozřejmě, že jsem ho chtěl dát. Dát to ano, ale obchod je. Zaplatím tolar. Tolar? Ale to je loupek zabílého. Anguina ruka vyletěla kupředu a chytila ho pod krkem. Cítila tepny a cévy, pach jeho krve i jeho strachu. Pokoušela se myslet na zelí. Už je večer. Stejně jako onen muž v uličce i Fuseklar poslechl volání divočiny. E, tolar? E, to je přesně ono. Tolar je slušná cena. Jeden tolar. Karotka tolar vytáhl z kapsy. Pak vytáhl ještě zápisník. Potvrzenka je taky velmi důležitá věc. Úřední převod vlastnictví. V pořádku, v pořádku, rád posloužím. Fuseklar vrhl zoufalý pohled na Angu. Z nějakého neznámého důvodu její úsměv nevypadal správně. Spěšně načetnul několik řádků. Karotka mu nahlédl přes rameno. Já, Gerhard Fuseklar, dává majiteli tohoto podvrzení plná a nasprostá práva na gulem a jménem Dorfl a to výměnou za jeden dolar. A vše, co on ten gulem od tetka udělá, je jen jeho zodpovědností a se mnou to už v žádném případku nemá nic společného. Podpisy Gerhard Fuseklar. Zajímavá stylizace, ale právní formu to víceméně má, ne? Děkuji vám, pane Fuseklare. Myslím, že to bylo celkově šťastné rozhodnutí, které bude ku prospěchu všech. Je to všechno? Už mohu jít? Jistě a dveře se jim zavřely přímo do tváře. Hm, to zprovedl dokonale, zabroukla Angua. Takže teď ti patří kolem. Je ti jasné, že za všechno, co teď uděláš, odpovídáš ty? Nevím. Je-li to pravda, tak proč lidé rozbíjejí? je? A co s ním budeš dělat? Karotka se zamyšleně zadíval na Dorfla, který upíral oči na zem. Dorfle, Golem zvedl hlavu. Tady máš to potvrzení. Nemusíš mít pána. Golem uchopil lístek papíru mezi dva mocné prsty. To znamená, že patříš sám sobě? Vlastníš sám sebe? Dorfl pokrčil rameny. Co si čekal? řekla Angua. Myslel, jsi, že vztyčí vajku? Obávám se, že tomu nerozumí. Někdy bývá dost těžké dostat lidem do hlavy novou myšlenku. Najednou se zarazil. Karotka vzal papír z droflových neodporujících prstů. Tohle by vážně mohlo zabrat. Je to sice tak trochu agresivní, ale konec konců jedna věc, které rozumějí, jsou ta slova. Natáhl se. Otevřel Dorflovi hlavu a vložil potvrzení dovnitř. Golem zamrkal. Přesněji řečeno, o mu stmavly a pak se zase rozsvítily. Zvedl velmi pomalu jednu ruku a poklepal si na temeno hlavy. Pak natáhl druhou a obracel se ji před očima sem a pak zase tam, jako kdyby nikdy předtím ruku neviděl. Podíval se dolů na nohy, pak kolem sebe pomlhou zahalených budovách. Pak se podíval na karotku. Zvedl hlavu a zadíval se na hustá mračna na nebi. Pak se podíval zase na karotku. Nakonec se velmi pomalu, aniž ohnul kteroukoliv z ohebných partií svého těla, zřítil dozadu a s dutým zvukem dopadl na záda nadláždění. Světlo v očích mu pohaslo. No tak, teď si ho rozbil. Takže jdeme? Počkej, pořád ještě mu v očích doutná. Asi to na něj bylo trochu moc. Nemůžeme ho tady nechat. Možná, že kdybych mu to potvrzení zase z hlavy vytáhl. Klekl si vedle golema a natáhl se ke dvířkům do jeho hlavy. Dorflova ruka se pohnula tak rychle, že ten pohyb ani nestačili postřehnout. Najednou tam prostě byla a svírala karotkovo zápěstí. Aha, řekl karotka a pomalu a opatrně odtáhl ruku. Je jasné, že se cítí lépe. Pšššt, řekl Dorfelt. Golemův hlas se zatřásl v mlze. Golemové mají ústa. Ta jsou součástí jejich estetického zpracování. Jenže tahle byla pootevřená a vypadala jako tenká linka rudého světla. Och, bohové, řekla Angua a ustoupila. Oni přece neumějí mluvit. Přišt. Nebyla to ani tak slabika, jako zvuk unikající páry. Najdu ti někde kousek tabulky, začal Karotka a spěšně se rozhlížel. Dorfl se pomalu a neohrabaně zvedl na nohy. Opatrně Karotku odstrčil a v zápětí zmizel v mlze. Tak, teď už jsi šťastný? Já tu zatracenou věc už dál stopovat nebudu. Třeba se šla konečně hodně do řeky. Karotka už se zahliněnou postavou rozeběhl, ale po několika krocích se zastavil a vrátil. Proč ty je tak nenávidíš? Tomu ty nemůžeš rozumět. Opravdu si myslím, že tomu nemůžeš rozumět. Je to nemrtvá věc. Oni nám jakoby vrhají do tváře skutečnost, že nejsou ličtí. Ale ty jsi lidská tři týdny ze čtyř. Co pak nedokážeš pochopit, že když člověk musí být celý čas opatrný jako já, že je hrozně těžké akceptovat podobné věci, jako je dorfl, vždyť ani není živý, Chodí jen tak okolo a lidé si ho nevšímají, ani mu nepředhazují u poznámky o stříbře nebo česneku. Tedy až dosud se nic takového nedělo, že? Jsou to jen stroje, které mají vykonávat práci. No, každopádně se s nimi tak zachází. Ty už si zase dobrotivě rozumný. Úmyslně se na to snažíš dívat z hlediska každého zúčastněného. Co pak, nemůžeš zkusit být alespoň jednou nespravedlivý? Noby zůstal na okamžik sám, zatímco kolem něj se točil a hlučel Dav, takže takticky loktem vytlačil několik číšníků od bife a teď právě vyškrabával nožem jakousi misku. Ach, to je lord noblehoch, ozval se mu za zády jakýsi hlas. Otočil se. No, co ne, řekl, olízl naposled nůž a otřel jej do ubrsu. <laughs> Jste příliš zaměstnán, pane? Ne, jenom tady chce namazat na kousek chleba trošku pídle fašírky. To je paté de foie gras, siri. Pak se tomu nadává? Každopádně to nemá říct pro pasty z ozenýho masa, to vám řekám rovnou. Nechcete křepelčí majíčko? Akorát, že jsou trochu malý. Ne, děkuji vám. Jsou jich tady celý fury a všecko zadarmo. Nemusíte za ně platit. No, ale i tak. Já si jich dokážu nacpat najednou do huby šest. Helečte. Úžasné vaše lordstvo. Víte, napadlo mě, jestli byste neměl chuť na chvíli se k nám připojit. Sedíme v kuřártě. Jistě, kolem nobyho ramen se obtočila přátelská paže a byl nucen odrazit od bufetu, načež byl bez vlastní vůle navigován ke dveřím do kuřárny. Stačil však ještě předtím sebrat ze stolu talíř kuřecích stehen. Rádo by si s vámi promluvilo tolik lidí. Seržant Tračník se pokusil trochu očistit, ale pokoušet se očistit vodou z Anku byl velmi obtížný úkol. Nejlepší výsledek, v jaký jste mohli doufat, byla vše pokrývající šeť. Fred Tračník ještě nedosáhl Elániovi úrovně sofistikovaného zoufalství. Elánius byl toho názoru, že život je natolik plný různých věcí, které se náhodně odehrávají na všech stranách, že kdyby náhodou některé z nich ve vzájemném spojení dávaly nějaký logický smysl, bylo by to víc než extrémní. Tračník, který byl od přírody mnohem optimističtější a co do inteligence mnohem pomalejší, byl stále ještě ve stádiu, stopy jsou velmi důležité. Proč byl spoután jen slabým provázkem? Ještě teď měl kolem nohou a rukou jeho zbytky. Opravdu nevíš, kde jsem to byl? Js tam vles, odpověděl Artur, který mu klusal v patách. Jak je to možný, že to nevíš? Protože byla tmá a mlha a já nedával pozor na to, kde jsem proto. Byla to prostě jenom klasická rutina. Aha, tak tomu i věřím. Hele, nezamlžuj to, kde jsem to byl? No, mě se neptej. Já akorát lovím pod celou oblast jatek. Nestarám se o to, co je tam nahoře. Jak jsem řekl, ty tunely se táhnou na všechny strany. Je tam někdo, kdo vyrábí provázky? To je takový materiál pro řezníky, to ti řeknu. Párky a bustíky a takové věci. A už budeme tam, co mi dáš ty peníze? Tračník si poklepal na kapsy, které prázdně zavzdychaly. Budeš muset zajít na strážnici, Lulu. Mám tady rozjetý kšeft. Beru tě do přísahy jako zvláštního strážníka pro dnešní noc. Jaká je mzda? Toler za noc. Oči pošuka Lulu Artura zableskly. Rudě. U všech bohů vypadáš hrozně. Proč si tak prohlížíš mi ucho? Pošuk Lulu Artur mlčel. Tračník se otočil. Za ním stál golem. Byl mnohem vyšší než kterýkoliv z těch, co viděl předtím a mnohem lépe tvarovaný. Podobal se spíše lidské soše než obvykle hrubě stylizované figure. Irysy jeho obličeje byly téměř půvabné, chladným způsobem sochy, o čemu svítily jako rudé hledáčky. Golem pozvedl pěst nad hlavu a otevřel ústa. Vytryskl další prout rudého světla. Zarečel jako bík. Pošuklulu Artur kopl tračníka do kotníku. Pere raha, neba co? Tračník ucouvl a pohled upíral na obrovskou postavu před sebou. E, to, je, to je dobrý, vodi se nedokážou pohybovat nijak zvlášť rychle, zamumlal, ale pak jeho citlivé tělo zradilo hloupý mozek, rozkmitalo nohy, otočilo ho na místě a vypálilo opačným směrem. Rizkoval pohled přes rameno. Golem běžel dlouhými pružnými kroky za ním. V tom okamžiku ho dohonil pošuk Lulu. Tračník byl zvyklý postupovat pomalu. Nebyl stavěn na vysoké rychlosti a taky to řekl. E, ty určitě nedokážeš běžet rychleji než ta věc, sípal. No, pokud teď dokážu běžet rychleji než ty, pak to ani tak nevadí. Teď tudy. Po boční stěně jednoho skladiště se táhly vzhůru dlouhé dřevěné schody. Pidimuž po nich vyběhl rychlostí hlodavců, které sám lovil. Tračník, který odechoval jako parní stroj, ho následoval. Zastavil se v polovině schodiště a ohlédl se. Golem doběhl k úpatí schodů. Opatrně je vyskoušel. Dřevo zaskřípělo a celé schodiště zašlé věkem se zatřáslo. Neunese jeho váhu, ten troupa je zničí. Golem postoupil o krok. Dřevo zasténalo. Tračník se sebral a vyrazil dál po schodišti. Jak se zdálo, golem za ním se ujistil, že dřevo unese jeho váhu a začal vystupovat po dvou stupních na jednou. Zábradlí pod tračníkovou rukou se třáslo a celá konstrukce se rozkývala. Hele, mrstni sebou, jál! Zaječil pošuk Lulu Artur, který už byl nahoře. – Děť tě dohání! Golem se vrhl ku předu. Schody povolili. Tračník vyrazil a rukama se stačil zachytit okraje střechy. Tělem narazil do stěny budovy. Zdola k němu dolehl zvuk dřeva narážejícího nadláždění. – Tak dělej! Vytáhni se nahoru, ty sraulo! Nemůžu! – A proč ne?! Drží mě za nohu...